46. fejezet Válasszuk szét az igazságot és a hazugságot, mondta Pászer, és védelmezzük a gyengéket, hogy megmenthessük őket a hatalmasoktól. Ezzel kezdetét vette a tárgyalás a vezírbíróságán. Három vádlottnak, Bajajnek, Beltrannak és szilkisnek kellett felelnie tetteiért Pászer és az esküdtek előtt. Az esküdtek között ott ült Káni, Karnak főpapja, Kem, rendőrfőnök, egy építésvezető, egy szövőnő és hator egyik papnője. Egészségi állapotára való tekintettel szilkisnek nem kellett megjelennie a bíróság előtt. Kem ismertette vele a vádat, és az asszony egy szót sem szólt rá, hallgatásba burkolózott. A vezír pontról pontra felolvasta a vádiratot, egyetlen részletet sem hagyott ki belőle. Badzsaj semmiféle érzelmet nem mutatott, Közönyösen hallgatta a terhére emelt vádakat. Beltran ellenben tiltakozott, hadonászva magyarázott, a bírókat szidalmazta, és fennen hangoztatta, hogy helyesen cselekedett. Rövid tanácskozás után az esküdtek meghozták az ítéletüket, Pászer pedig jóvá hagyta azt. Badzselyt, Beltrant és Szilkiszt, akiket bűnösnek találtunk a király személye elleni összeesküvésben, esküszegésben, gyilkosságban és gyilkosságra való felbújtásban, árulásban és a mát elleni lázadásban, halálra ítéljük ezen a földön és a túlvilágon. Badzsely neve ezen túl a hitvány, Beltrani a mohó, Szilkiszé pedig a képmutató. Ezt a nevet fogják viselni immár örökké. Mivel a fény ellenségei, képmásukat és nevüket friss tintával egy papírus darabra írjuk és rákötjük a képükre formált viaszbábura, amit aztán lángyával átdöfünk, megtaposunk, majd tűzbe dobunk. Így a három bűnöző minden nyomát eltöröljük ezen a földön és a túlvilágon egyaránt. Kém hiába vitte el a mérget Szilkisnek, hogy az maga hajtsa végre az ítéletet. Csak a szobalányt találta a házban, aki elmondta, hogy úrnője kevéssel azután meghalt, hogy megtudta a maga és a cinkosai szégyenletes nevét. A képmutatót egy utolsó hisztérikus roham ölte meg. A testét elégették. Beltrand a szuti tábornok parancsnoksága alá helyezett kaszárnyába zárták telt falu kapott. Körbe-körbe járkált benne, egyre a méreggel teli fiolát nézve, amelyet a rendőrfőnök a helyiség közepén tett le a földre. A mohó annyira félt a haláltól, hogy nem volt képes kiinni a mérget. Amikor a cella ajtaja kinyílt, első gondolata az volt, hogy ráveti magát az érkezőre, leteríti és elszökik. De a jelenés láttán földbe gyökerezett a lába. Pár lépett be. Testét harci jelek borították, palkezében egy bőrzsákot tartott. Rövid kardot fogott Beltranra, aki a fiatalasszony tekintetétől megrettenve a falik hátrált. Ülj le! Beltran engedelmeskedett. Muhú vagy! Hát egyél! A mérget? Nem, a kedvenc táplálékodat! A kard élét a nyakához nyomva kényszerítette a muhót, hogy kinyissa a száját, majd a szájába töltötte a zsákból a görög ezüst pénzeket. Fajjál, muhó! Tömd csak magadba, amíg meg nem fulladsz! A nyári nap visszatükröződött Keops piramisának turai mészkővel borított oldalain, az egész építmény egyetlen megkövült sugárrá változott, amelynek erejét nem állhatta az emberi tekintet. A lábú, hajlott hátú badzsely alig tudta követni Rámszest. A menetet a vezír zárta. Átlépték a hatalmas síremlék küszöbét, és elindultak a felfelé vezető folyosón. Bránír gyilkos zihált, egyre lassabban vonszolta magát. Valóságos kínszenvedés volt számára végigmenni a nagy folyosón. Mikor jutnak már fel végre? Miután olyan görnyetten kellett járnia, hogy majd kettéroppant a dereka, belépett egy hatalmas, puszta falu terembe, amelynek a tetejét kilenc óriási gránit alkotta. A terem mélyén egy üres szarkofág állt. Íme a hely! amely után annyira sóvárogtál, mondta Ramszesz. Az öt cinkosod, akik megszentségtelenítették, elnyerték a büntetésüket. Te, a hitványak leghitványabja, csodáld meg az ország erejének központját. Fejtsd meg a titkot, amelyet meg akartál szerezni. Bádzsai habozott, csapdától félt. – Menj! – parancsolt rá a király. – Nézd csak Egyiptom legtitkosabb kincsét! Bajjai összeszedte a bátorságát. Az egyik fal mellett ment végig, mint egy tolvaj, de hiába keresett feliratot, drága kincsek rejtek helyét. Nem talált semmit. Végül odaért a szarkofákhoz, és fölé hajolt. – De hát ez üres! – Teljesen kirabolták a cinkosait. Nézd meg jobban! Semmi! Nincs benne semmi! Vak vagy! Menj hát! Menjek el! Hagyd el a piramis! Tűnj el innen! Elenged! A fáraó nem válaszolt. A hitvány eltűnt az alacsony és szűk folyosón, és lesietett a nagy galérián. Nem felejtettem el a halálos ítéletét, pászervezír. A hitványak számára a leggyilkosabb méreg a déli napfény. A fény fogja megölni, ami rávetődik, amint kilép a piramisból. Nem egyedül csupán felséged léphet be ebbe a szentébe. Te a szívem, pászer. Gyere a szarkofákhoz. A két férfi rátette a kezét a kőre, amelyen Egyiptom nyugodott. Én, Ramses, a fény fia, elrendelem, hogy ezen túl egyetlen látható test se pihenjen ebben a szarkofágban. Ebből az ürességből születik a teremtő energia, amely nélkül az uralkodás nem lenne más, mint középszerű kormányzás. Egyiptom vezírje, nézd az életen túli világot, és tiszteld a jelenlétét. Ne feledkezz meg róla, amikor igazságot osztasz. Amikor a fáraó és vezírje kilépett a nagy piramisból, már a lenyugvó nap lágyfénye hullott rájuk. Mintha az óriás kőépítmény belsejében megszűnt volna az idő. Az őrök már rég elvitték a hitszegő megégett testét, akit a megtisztulások templomának a küszöbén sújtott agyon a villám. Szuti türelmetlenül topogott. Pár duc késett, fittyet hányva a fontos szertartásra. Noha nem volt hajlandó elárulni neki, hogy miért festette tele a testét harci jelekkel, Suti meg volt győződve arról, hogy csak a líbiai kedvese lehet elég kegyetlen ahhoz, hogy megfolytsa a mohót. Kem egyszerűen csak megállapította a halálra ítélt elhunytát, a halálokát nem firtatta. Beltrán testét ugyanúgy elégetik, mint a két másik összeesküvőjét. Az egész udvar elutazott Karnakba, Senki sem akart lemaradni a nagyszabású ceremóniáról. Ramszesz megjutalmazza a vezírjét, akinek a két föld a dicséretét zengi. Az első sorban a díszruhás kem mellett ott áll északi szél, vitéz és gyilkos. A szamár, a kutya és az immár kapitányi rangra emelt rendőrpávján méltóság teljesen figyelték az eseményeket. Az ünnepség sorozat után Suti elutazik délre, hogy helyreállítsa az elveszett várost és munkába állítsa az arany és ezüstbányákat. A sivatag közepén kedvére gyönyörködhet majd a pompás hajnalokban. Végre megérkezett Párduc. Nyakláncaival és lazúrkő karpereceivel a megcsömörlött előkelőségeket is elkápráztatta. Sok nő megirigyelte szőke hajzúhatagát, amely zabolázatlanul omlott alá, mint egy vadsörény. Csibész, Noferet zöld majmocskája ott ült bölcsen a bal vállán. Párduc gyűlölködő pillantásokat vetett néhány szép hölgyre, akik rajta felejtették a szemüket Szutin. Pászer és Noferet a napsütötte udvar közepén álltak egymás mellett. Mindenki elhallgatott, amikor a fáraó feléjük indult, kezében egy aranykönyök mértékkel. Maguk megmentették Egyiptomot a káosztól, a lázadástól és a nyomorúságtól. Fogadják ezt a jelképet, legyen ez a céljuk és a sorsuk. Általa fejeződik ki Mát, az érinthetetlen pillér, az igaz tettek forrása. Kívánom, hogy soha ne hagyja el a szívüket az igazság istennője. A fáraó felavatta Bránír új szobrát, amelyet a templom egy elzárt részén helyeztek el, a szentélybe befogadott többi bölcs szobra közé. Pászer és Noferet mesterét idős írnok képében ábrázolták, ahogy tekintetét egy kitekert papíruszra szegezi. A papíruson a szokásos formula állt. Ti, akik láttok, köszöntsétek a kámat, mondjátok el értem az áldozati szavakat, locsansatok vízáldozatot, és ugyanígy fognak tenni értetek is. Bránír szeme élettelén ragyogott. Szemhéja kvarcból, szeme fehérje és szaruhártyája hegyi kristályból, pupillája obszidiánból készült, hogy a tekintete örökké csillogjon. Amikor a nyári éjszaka fényei felszikráztak karnak fölött, Noferet és Pászer felnéztek az égre. Az égboltozat tetején egy új csillag jelent meg. Áthaladt az égen, és csatlakozott a sarkcsillaghoz. Bránír lelke meglelte nyugalmát. Ezután az Istenek társaságában él tovább. A Nílus partján pedig felhangzott az ősi ének. Legyenek a szívek szelídek. Két föld lakói a boldogság ideje elérkezett mert az igazság méltó helyre került, mert az igazság előzi a hazugságot, a mohók eltaszítatnak, a romlottak elbuknak, az Istenek elégedettek, és mi éljük csodálatos napjainkat örömben és fényben. VÉGE